Срібний парк. Не встигла я повністю прокинутись, як у мене виникло дивне відчуття, ніби щось змінилося, а за мить до того, як розплющити очі, я вже збагнула, що то було. То було світло. Зникли тіні, що тенялися моєю кімнатою від початку місяця. Зникли темні закутки й похмура, гнітюча атмосфера. З прямокутника вікна линуло мерехтливе сяйво і освітлювало кожен куточок моєї кімнати. Я так довго не бачила світла, що відчувала надзвичайний приплив радості, наче не тільки ніч закінчилася, а й сама зима. Ніби весна настала. Кіт сидів на підвіконі, дивлячись крізь шибку на парк. Почувши, що я заворушилася, він зістрибнув на долівку і зашкріпся у двері, просячись на двір. Я похабцем одягнулася, і ми разом, крадькома, пробралися до кухні, а звідти вийшли у парк. Вийшовши на ганок, я відразу ж збагнула, що помилялася. Це не був ранок, і в парку мерехтіло не сонячне, а місячне сейво оздоблюючи листя сріблом і чітко окреслюючи обриси скульптур. Я завмерла і задивилася на місяць. Це було бездоганно правильне бліде коло, що висіло у чистому безхмарному небі. Я так би й стояла до самого ранку, заворожено вдивляючись у нічне світло, але кіт, вимагаючи уваги, нетерпляче тернувся об мою ногу. Я нахилилася, щоб його погладити. Але не встигла моя рука до нього доторкнутися, як він проскочив уперед, потім зупинився і озирнувся, наче запрошуючи мене йти за ним. Піднявши комір пальта і засунувши змерзлі руки у кишені, я пішла за котом. Спочатку він повів мене по зарослій травої стежині вздовж дальньої межі. Ліворуч яскраво виблискував тисовий живоплід. Праворуч огорожа була темною, бо на неї падала тінь. Потім ми звернули до трояндового саду, де підрізані кущі здавалися всього лише купами хмизу. І тільки майстерно оформлені країна саджень оточували решту кущів хитромудрим візерунком у стилі садово-паркової скульптури часів королеви Єлизавети. Вони звивалися туди-сюди, і здавалися то темними, то сріблястими. Кілька разів мені хотілося зупинитися і помилуватися, то місячне сяйво відбивалося від якогось поодинокого листка так, що він був наче зі щирого срібла зроблений. То раптом на очі потрапляв величезний дуб із надприродною чіткістю викарбуваний на тлі білого неба. Але зупинятися я не могла. Увесь час кіт уперто і цілеспрямовано крокував уперед, піднявши хвоста і користуючись ним, наче туристичний гід парасолькою. «Сюди, будь ласка, ідіть за мною!» В огородженому саду він стрибнув на кам'яну стіну фонтана і пройшов половину його периметра, не звертаючи ані найменшої уваги на красу, відображеного у воді місяця, що виблискував як начищена монета. Опинившись навпроти аркового входу до зимового саду, кіт знов зіскочив додолу і попрямував до нього. Під аркою він зупинився, напружено прислухаючись, пильно подивився ліворуч, потім праворуч. Щось побачив і блискавично метнувся у той бік. Зацікавившись і водночас здивувавшись, я потихеньку пройшла вперед. Стала на тому місці, де недавно стояв кіт, і озирнулася довкола. Зимовий сад, малювниче видовище, якщо бачите його в належну годину, у належну пору року. Він оживає і являє вам усю свою красу з дебільшого присвітлі дня. Нічному ж відвідувачеві доведеться приглядатися пильніше, щоб узріти його принади. Було надто темно, аби милуватися широким розмахом низьких гілок, Чимириці на чорній землі. Надто рано для ніжної блакиті пролісків, Надто холодно і пізно для квітів вовчої ягоди. Утім, залишалася ліщина. Незабаром її віти мали прикраситися Тремтливими жовтими китицями, Але наразі краса зосереджувалася в самих вітах. Витончено тендітні, безлисті, з маленькими бруньками вони граціозно і елегантно вигиналися то в один, то в інший бік. А біля ліщини виднівся заокруглений силует людини, зігнутої в три погибелі. Я аж заклякла від страху і несподіванки. Фігура сопіла і вовтузилася, час від часу пихкаючи і натужно рохкаючи. Замить, що здалася вічністю, я похабцем прокрутила в голові все, що могло пояснити присутність іще однієї людської істоти у парку Міс Вінтер серед ночі. Дещо я збагнула митєво, навіть не замислюючись. По-перше, то не Моріс стояв там на вколішках. Звісно, існувала велика ймовірність зустріти його в парку, але у мене навіть сумніву не виникло, що то не він. Це була не його жилава фігура це були не його чіткі і розмірені рухи. Так само це була і не Джудіт, чепурна і некваплива Джудіт, із бездоганними нігтями, гарною зачіскою та завжди доблизку начищеними черевиками. І чому б вона бабралася в землі посеред ночі? Це просто неможливо уявити. Отже, ці двоє відпали. Мій розум завагався між двома думками сюди-туди, Сюди-туди. Сотні разів. Це міс Вінтер? Ні. Це не міс Вінтер. Не може бути. Та ні. То такий міс Вінтер. Я знала. Я відчувала це. То була вона. І двох думок тут не могло бути. Але як же то могла бути вона? Міс Вінтер, квола і хвора. Її завжди возять на інвалідному візку. Вона надто погано почувається, щоб отак нахилятися, і висмикувати бур'яни Тим паче Стояти навколішках на сирій холодній землі І шалено в ній ритися Це була не міс Вінтер Але якимось незбагненним чином Попри всі розумні аргументи То вона Перша мить була нескінченно довгою І сповненою сумнівів Друга мить Коли вона нарешті настала Принесла з собою розгадку Фігура завмерла Підвалася, повернулася, і я все зрозуміла. Очі міс Вінтер, яскраві, неприродно-зелені, але обличчя не міс Вінтер. Дрябла, пошрамована шкіра, при чому можна здогадатися, що до такого руйнування доклався не лише невблаганний час. Дві западені щоки, перекривлені губи, верхня, вигін бездоганної форми, слід колишньої краси, нижня, перекошений білий трансплантант. Та це ж Емеліна, сестра-близнючка, міс Вінтер, вона жива і мешкає в цьому будинку. Думки мої враз переплуталися, кров загупала у скронях, від несподіваного шоку я заклякла, наче спаралізована. Сестра, міс Вінтер, втупилася в мене незмигними очима і мені здалося, що вона злякалася менше за мене. Але не менше здивувалася. Від несподіванки ми обидві завмерли, наче позбавлені руху. Першою прийшла до тями незнайомка. Погрозливо простягнувши у мій бік брудну, вимазану землею руку, вона хрипким голосом проскреготіла кілька безглузди звуків. Ошелешення загальмувало мою реакцію. Не встигла я навіть вимовити її імені, як жінка відвернулася і потупцювала геть, нахилившись уперед і вібгавши голову у плечі. Звідки із темряви вигулькнув кіт. Ігноруючи мене, він солодко потягнувся, а потім кинувся за нею навздогін. Невдовзі вони зникли за аркою, а я лишилася сама. А поруч клаптик розритої землі. От тобі й бісові лисиці. Коли жінка і кіт щезли, я мала повне право переконати себе, що все це нафантазувала я, що ясно, вийде і мені наснилося, ніби переді мною з'явилася сестра-близнючка Аделіни та проскриготіла якесь таємне й незрозуміле послання. Але я знала, що це не сон. І хоча жінки вже не було видно, Її й досі було чути, вона наспівувала на ходу. О той уривок із п'яти нот, що так дратував мене ля ля ля ля ля Я стояла і слухала, аж поки звуки не розтанули вдалені. Раптом відчувши, як у мене задубіли на холоді руки й ноги, я поспішила повернутися до будинку.